Звір стояв знічений, він миттю зрозумів, що це є той чоловік, від якого залежить доля Олімпіади Гаврилівни, і що вона вже вирішена, а пейзажу з пасікою та соняшниками в будиночку немає. Пасіку реквізовано, вкрадено чи просто взято в дарунок. Благодійниці Олімпіади виглядали з дверей котеджу, наче дві синиці з чужої шпаківні. Олег думав про те, чи вирішено справу з цією картиною. Пройдемо до вас, сказав литовка, погладжуючи пухлою долоною червону лисину на голові. Ем, то воно так, все склалося як найкраще. Ми на вас покладаємо е ці самі надії, тільки на вас. Інші не розуміють, а ви молодій, вам тут господарювати саме вам ми вже обговорили. Справа найближчого майбутнього. Олегові натякали, що посада директора зафрахтована за ним, одначе завіщо, від нього чогось хочуть. А ось і воно, ми затверджено проект спорудження собору. Той самий, паливий, вихопилось в Олега. А який же, найнадійніший, найпростіший і фінансований. Він увійде в комплекс під вашу руку. Олег розгубився. Летенське колесо обернулося до окружнього, а в тому колесі і він сам, і тодось Панасович, і Максим, і Марійка, і всі працівники заповідника, і безліч інших людей. Кругом суцільна підлота, а сам він у центрі цього колеса. Маленький-маленький. Але ж вичавив, намагаючись ступати в ногу з литовкою, 795 паль по 92 сантиметри». В половині менше і в тричі тонші. Все пророблено. Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. І ще будуть зміни. А ефект для України. Бачимо у вас помічника, так що дерзайте. Ми замовники. Управління пам'яток. Ви в поміч. На цьому тижні почнемо. «Нам клопоти, слава вам! Це ваш трамплін на високу гору!» Він згодний, підтримує. За його спини виглядала голова радника міністра культури Степана Дулі. І справді схожа на долю, Бридкішого обличчя Олегові не доводилося бачити. Найперше сам ніс Дулею. І дві гулі обічнього, губи вивернуті, підборіддяні безстесани – Сокирою, лобвузький і над ним чорний, не наче ошмалений, чубок стріхою. О, як можна жити з таким обличчям! Проте воно не накликало і на жалість. Може через те, що Степан був надто єхидний, підступний, здавалося йому введено в покликання чинити всім капості. Ось і зараз він сказав оте, а куди він подінеться? нехай спробує. Олег ішов по-давньому. Що пообсотувався фортечному валу. Ліворуч коруче і урвище праворуч, А тут сухий бур'ян, пожухла трава. Наче в його житті урвище там, Урвище тут, а він посередині. Серединою неушкоджений пройдеш, Горацій. І нехай нехай несягнисто. Заступник директора, Двокімнатна квартира, десертація і підвищення. Серйозне. Залоскотало під серцем. І там же війнуло холодком. Відчув все одно він тимчасовий гість на чужому бенкеті. І середина її змиває з обох боків. Розумів, йдеться не тільки про лавру, а про щось значно більше. Просто велике. Туди чи туди? Гойдався, Куди тому гамлету? Отже, туди, де спокійно і добре. Не зовсім будуть допікати. І знову відчув себе зайвим. І ще одна думка вскочила в голову. Чи не поспішне рішення? Ще ж все в туманах. Не все. Око розуму просвердлює туман. Сили ж боякі. Чомусь згадалося, як розповідав йому улюблений викладач філософ Дубенко про Хрущовську відлигу. Після 20-го з'їзду на партійних зборах старі комуністи рвали на грудях сорочки, а молодь просто ярила від захвату і натиску.